Модерна жінка. На дворі йшов дощ. Діти були ще в школі, я слухала музику, пила каву і думала, як добре бути жінкою. Який привілей бути матір'ю. Та недовго тривала така ідилія. Першої зі школи вернулася старша дочка. Розгорнувши зошит, вона поклала його на столі. В ньому виразно було написано її чергове завдання. «Якою, на вашу думку, має бути модерна жінка?» Донька оглянула мене хвилину, подумала і прорекла. «Мамо, а ти в нас зовсім не модерна!» Така відвертість в першу хвилину збила з мене пантелику. Але потім я подумала, дитина має рацію, нема ради, треба йти з духом часу і ставати модерною». Це життя раптом набрало швидкого темпу. Вечори пішли на ріжні курси, а дні на практику і спорт. Стіни кімнат і підлоги укрилися моїми килимами. Полиці угиналися від моєї кераміки. У всякому разі я їх так називала. Одного разу чоловік відважився випити чаю, обома руками він узяв зроблену мною чашку, вона була трошки важкувата, Тратив рівновагу, зачепився за мій килим, вдарився головою об горщик, що висів у зробленій мною сіці. І що в цей момент чоловік сказав про всі ті зроблені мною речі, до друку не надається і краще не згадувати. Незабаром я почала демонструвати свої знання з французької кухні. Тоді мій найдорожчий не витримав і заявив «Наварила луця, що не з'їсть і цюця». Всі важливі справи вирішувала тепер я, переглянувши вранці газети й журнали. В них радили, які планети впливали на моє сузір'я. В астрології я швидко стала експертом. На цей час до нас нагодився кум Заделайди. Не бачились ми з ним років десять. Ну як, змінилася? Спитала я його з надією, що він помітив мою модерність. Капосний кум помало розгладив вуса, обвів мене поглядом і промовив «А ти, кумані, вроку, поки обійдеш тебе, той бублика можна з'їсти». Після такої репліки всю родину, включно з котом, я посадила на дієту. Що тільки не доводиться робити жінці для прогресу. Кожен знає, що модерні жінки вміють їздити автом. Щоб було дешевше вчити мене, взявся чоловік і виявилися всі його негативні риси характеру, що досі проходили непомітно. Найгірше примітьте, коли в людини брак гумору. На перехресті, коли моє авто замовкало і всі навколо гуділи, я не губилася, як це роблять відсталі жінки, а пробувала все звести на жарт. «Встигнете з козами на тох!» – кричала я нетерпеливим шоферам. «А чоловік червонів, сердився!» і говорив те, що й думав. Все ж, незважаючи на його песимістичні прогнози, після довгої науки я здала іспити. Планета Плутон якраз мала добрий вплив на моє сузір'я. Чоловік не зрадів, не поздоровив мене, лише закотив очі на лоба і промовив, як баба захоче, той чорт захихоче. Закінчивши всі курси, я спитала дочки, ну як, доню, чи тепер я модерна? «Треба бути самостійною», – відповіла дочка. «А ти завжди, коли чогось не знаєш, говориш, треба спитати тата. Яка ж це модерність?» «Ех, дуже тяжко стати модерною жінкою. Мабуть, тяжче, ніж здати третю юнацьку пластову пробу». Захопившись ідеєю бути модерною, я стала цікавитися всім, що стосувалося жінок. Тепер, в майбутньому і навіть у минулому. Надходив День матері. Всі газети були переповнені статтями про те, як шанують і люблять матерів жінок. Цю новину я поспішила сповістити бабусі, а то проживе вік і не знатиме. Вона сумно глянула на мене і сказала: "Ти піди, розкажи цю казочку про солом'яного бичка комусь іншому. Викажу їй людина відстала. Преси не читаєте, всі пишуть, що на весь світ ми, українці, від давніх часів і до тепер, найбільше шануємо жінок, а особливо матерів. Ото й всього шанування, що по газетах прочитаєш, – перечить бабуся. Ні, – кажу, – ви помиляєтесь, а доповіді виголошують в їх честь, а вірші. В нашій домівці вирішили відзначити це свято. «Їдьмо з нами!» – гукає бабусі. Переконайтесь на практиці, яка повага у нас матерям». Коли ми приїхали, людей було вже багатенько. Почалась доповідь, як ми шануємо матір. Жінки з підносами, повні тістечок і чаю, ми на залі. Інші на кухні готували канапки. Від захоплення, що їх шанують, з лиця у них капав під. Чоловіки, як і годиться, сиділи за столами, і за здоров'я жінок пили чай, а дехто витягав з-під столу щось міцніше. Глянула, аж там кумів повен стіл, сіли й ми до них. По першій чи по другій чарці один з присутніх вирішив сказати промову. Ми його називаємо літературним кумом, бо час від часу він друкується, і всі за це його поважають. Говорив кум захоплено, розумно, а його жінка і собі хотіла пописатися, але це їй не вдалося. «Помовч, бабо, це не твого ума діло», сказав їй кум. І далі повів розмову про те, що жінки такі ж розумні, як і чоловіки. Тут мій чоловік не витримав і каже, «А моя жінка теж у газету пише». Від несподіванки кум на хвилинку спинився, Потім глянув на мене, підморнув і питає, «Про що ж ти, кумасю, пишеш? Про маринування грибів чи про те, як пикти тістечка?» І сам засміявся із власного дотипу. Потім він заявив, що деякі жінки самі не знають, чого вони хочуть. Не хочуть, щоб їм відчиняли двері, цілували руки, давали місце в автобусі. Просто кумедія з ними. Але тут в розмову втрутилася моя дочка – ми, каже, нічого не маємо проти всіх цих пільг. Але коли за це треба платити гідністю, закопувати свої таланти, тратити власну індивідуальність, то це за велика ціна, щоб платити за дрібні вигоди. Я хочу мати однакові права в житті на освіту і працю. Та коли за це мушу стояти в автобусі чи сама відчиняти двері, я з радістю це буду робити. Я дивлюсь на неї і думаю своє – «Треба в чоловіка попросити грошей і купити нове вбрання, яке бачила вчора, і тоді нарешті я буду модерною жінкою».